Kapittel 26 På den dagen skal denne sangen bli sunget i judaland. Vi har en sterk by. Frelse setter han til murer og festningsvold. Lukk portene opp, så den rettferdige nasjon som holder fast ved en trofast ferd kan gå in. Den holdning som er godt understøttet, kommer du til å verne i varig fred. For til dig blir en tilskynd til å sette sin lit. «Sett dere sli til leve tid, for i Ja Jehova er klippen som består til uavgrensede tider. For han har styrtet ned dem som bor høyt oppe, den høytliggende byen. Han fornedrer den, fornedrer den til jorden. Han legger den i støve. Foten skal tråkke deg ned, den nødstiltes føtter, de ringes skritt. Den rettferdige sti er rättskaffen «Skal du gjøre den rettferdighets vei jevn?» «Ja, med tanke på dine dommer sti, Jehova, har vi håpet på dig. Mot ditt namn og mot ditt minne har sjelens lengsel vært rettet. Med min sjel har jeg lengtet etter deg om natten. Ja, med min ånd i mitt indre søker jeg dig stadig. For når det kommer dommer fra dig i angående jorden, vil det fruktbare lands innbygger i sannhet lære rettferdighet.» Selv om den onde skulle bli vis gunst, lærer han simpelt en ikke-rettferdighet. I redelighetens land kommer han til å handle urett, og han får ikke se Jehovas høyhet. Jehova, din hånd er høyt løftet, men de ser det ikke. De skal få se nitkjærheten for ditt folk å skamme sig. Ja, illen for dine motstandere skal fortære dem. Jehova, du skal tilkjenne oss fred. For alle våre gjerninger har du gjort for oss. Jehova var Gud, andre herrer du var oppdrått som våre eiere. Ved deg alene skal vi nevne ditt navn. De er døde. Vi kommer ikke til å leve. Kraftløse i døden er de. De kommer ikke til å stå opp. Derfor har du ventet din oppmerksomhet mot dem for å tilintetgjøre dem, og utslett den hver omtale av dem. Du har gjort nasjonen større. Jehova. Du har gjort nasjonen større. Du har gjort deg selv. Du har flyttet alle landets grenser langt ut. Jehova, i trengselen ventet de sin oppmerksomhet mot dig. De utøste en visking i bønn da de ble tyktet av dig. Liksom en gravid kvinne som nærmer sig fødselen, som har ver og skriker i sine fødselsver, slik er vi blitt på grunn av dig Jehova. Vi er blitt gravide. Vi har hatt fødselsver. Det er som om vi har født vind. Ingen virkelig frelse til veiebringer vi for landet, og ingen innbyggere for det fruktbare land kommer til verden. Dine døde skal leve. Et dødt legeme som tilhører meg. Vi skal stå opp. Våkn opp og rop av glede, dere som bor i støvet. For din dygg er som katt hos plantenes dygg og jorden skal la til og med dem som er kraftløse i døden komme til verden. Gå, mitt folk, gå in i dine indre rum og lukk dine dører bak deg. Gjem deg bare et øyeblikk, inntil fordømmelsen går over. For se, Jehova går ut fra sitt sted for å kreve landets innbyggere til regnskap for deres misstgjerning mot ham, for landet skal sannelig blottlegge sin blodsutgytelse, og skal ikke, ikke lenger dekke over sine drepte.